з якою було передано непідробний захват на оленячій морді і лукаву усмішку, сховану в білій ватяній бороді Санти. «Я ніколи не бачила вашого директора», – зі смішком мовила Лана. «Але, прошу, перекажіть йому, що він мені вже подобається». «Він усім подобається», – махнула рукою секретарка. «Та тільки користі з того мало. Ще один всесвітній любимчик». «Скажіть, ви сьогодні до котрої години працюєте?» – поцікавилась Світлана. «І чи є в офісі хтось крім нас?» «Охоронець» – охоче відгукнулася та. «А взагалі-то я мала працювати до третьої. У нас сьогодні короткий день, а в тих, хто належить до риму Католицької церкви, позавчора почалися різдвяні канікули. І ви залишились для того, щоб дочекатись мене? А якби я зовсім не прийшла...»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 Хоча вам нічого перейматись через брак краси. Мабуть, закохані хлопці ордами штурмують вашу приймальню. Зоряна хмикнула. Таке скажете? А ви бували у Львові раніше? Тут живе моє серце. Я вчилася у Львівському медичному інституті. Та що ви, правда? То ви львів'янка? Я пілігрим безумного прощання. Десь в глибині душі.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 І останнім часом, як на мене, столиця стає європейською такими темпами, що зі свистом вивітрюються дух і риси того старого Києва, міста Кия, Аскольда та Діра, міста Магдебурзького права. Про Лавру в руках москалів я краще промовчу, хоча наші святині належать нині тим, хто їх нищив, і це справжнє безумство. А нагромадження скла і бетону стають справжніми надгробками тому неповторному, що зветься обличчям міста. Теплиці ті ідіотські на Майдані Незалежності. Не центр, а якісь парники. Ви краще приїздить до Києва і самі все побачите. А ваша думка може різнитись від моєї. Але як? Залізницею? Світлана скроїла змовницьку міну. Скажіть шефу, якщо він збереться до Києва, що без вас йому не обійтись.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 Вони з Зоряно обмінялись ще кількома загальними вічливими репліками. Лана допила каву і, опускаючи в сумку свій подарунок, згадала про ліки. «Я хотіла б залишити вам зразки антибіотика», – сказала вона. «Але лабораторія, мабуть, замкнена». «Уже години зо три», – підхопила секретарка. «А холодильник у приймальні зламався». Вона вказала рукою на білої норту кутку біля вікна, що дійсно не дрижав. «Я, в принципі, могла б забрати ці ліки додому, а потім...» «Немає сенсу тягати з ними туди-сюди», – рішуче заперечила Світлана. «Якщо пан Олексій раптом достроково збере докупи своїх вужів напрямків і згадає про мене, нехай телефонує на мобільний. Я ще добу буду у Львові». «Вам тут подобається?» – чому зраділа Зоряна. Світлана кивнула. «Мені завжди тут подобалось. Завжди». Глава шоста Ця стіна виросла перед Ланою з Ненацька. Тобто, того, як вона, власне, виростала, Світлана не бачила. Але точно пам'ятала, що півгодини тому ніякої стіни тут не було. Була вимущена бруківкою вулиця, ріг будинку, за яким вона натрапила на старого жебрака. Була водостічна труба, на якій вітер грав пронизливо-волого зимову баладу. Але стіни не було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 У роті в неї пересохло, серце забилось важко, уривчасто, і їй здалося, що вона відчуває, як те серце натикається на грати ребер, ніби бажаючи вирватись на волю. Густа, чорнильна, темрява впала на лану, мов,